As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inna alhamda lillah, na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min seyyati amalina. Min yehdihi illahu falamudilla lah, wa min yudlil falahadiyya lah. Wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu. Yaa ayyuhel lathine amennu, atakullullaha haqqa tukatih Wa la tamootun illa wa antum muslimun Yaa ayyuhel nasu atakullu rabbakumul lathine khalqakum min nafsi wahidah Wa khalqa minhha zawjaha Obath minhuma rijala kathira wa nisaa Wa atakullaha lathine tese alun nabhi wal arham Innallaha kana alaykum raqeba Ya ayuhal lathina aminu attaqu allaha wa qoolu qawla sadeida yuslih lakum a'ma lakum ve yagfir lakum zunobakum ve men yut'i allaha wa rasoolahum faqad faz fawza n'azhima amma bax fa inna asdak alhadithi kitabullah wa khaira alhadi hedi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharru alamur muhdathatuhah wa kul muhdathat bid'ahah Kullu bidat të ndolale, o kullu ndolale t'in thinar. Dhe zënderuar, këri këthejmë i mësimeve tona të, të përjavshme, kjo shqeve e parë, dhe do të filloj me një mësim të veçant, cili nuk ka lidhje me temën për cili kemi pasfojlur zekonisht, por ka lidhje me një qështi që është të rejtuar pak të në vëndin ton, por e dhe një çështje e cila ka rëndin e vet. Dhe arsyeja pse desha u ta trajtoi të çështje ishin disa arsye. Së pari, për njoftu të vërtetën, të cilën ne na ka bërë Allahu subhanuhu teale të detyrë që ta njohim atë, duke u bazuar në argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Së dyti, për të kuptuar se si ndiqen argumentet e Kuranit dhe Sunetit në të vërtetë. Së treti, i kisha dhe në fjallë në disa vlejzërve për të forrë për të qështje, masë i kisha trajtuar të, të qështje një mërë parë të gjamië e dinës, dhe nuk kam marë pjesë, dhe më thonë, disa vlejzër, edhe kishin dëshirë të atrajtojë për sëri, gjithashtu, dhe më thonë, kemi gjithë në argumentet tjera për të qështje, të vështje në mështesin, prandaj dhe e pashtë të nevojshmi që k çështjet hapet përsëri dhe të trajtohet dhe të tregojnë për të argumentet. Gjithashtu një arsye tjetër është për t'treguar rëndësinë e madhe që ka kjo çështje në Fenton, sepse normalisht kemi dëgjuar për njerëz të cilët nuk kanë vë rëndësi sa çështje fare, madje ka për ty që thonë dhe që kjo çështje është çështje luksit. Nikoj që kjo çështje nuk kjo nuk është vërtet fare dhe ne do ta tregojmë me argumente që nuk është çështje luksit, por çështje shumë e rëndësishme. Dhe qështje për cilë në doflasim sot është qështje e tokës A rrëtullohet toka rre djelit, a rrëtullohet djeli rre thokës Në pamin e parë, kjo duke sikur kjo është qështje e astronomie Sikur në doflasim sot për astronomi Por nuk është nështu Nuk është nështu sepse Allah i madhurur në në ka serur të qështje në Koran Dhe profetis sallallahu aleyhu sallem në ka serur të qështje në hadithet sakta Gjithashtu, mos njohja e kse qështje si që është në realitetin petar, e qënë njëriu në problematika, të mëdhaja, në akiden dhe besimin e ti, të cilët të të regojë mishallë në të ardhmen, të më thënë në vijim të mësimit. Së pare që të kuptohet, të më thënë, të më thënë po flasëm për qështjen, ato ka qëndron, të më thënë, edhe nuk lëviz dhe djelut lorës edhe të saj, apo dj është qendër dhe toka rrotullohet rreth tij. Fatikisht njerëzit që në, do të them, 100 vjetarë të kaluar nuk kanë nuk kanë rënë dakord për këtë çështje. Prandaj dië, do të pra them, që nga që nga filozofët e vjetër grek kanë pasur kontradikta për këtë çështje. Dhe nga të parët filozof grek dhe është një nga filozofët më të mëdhenj grek, i cili ka thënë që toka është qendra e universit në toka nuk lëbis, ka qenjë një filozof, filozofit cili qushe, thonë arabët Batlimos, Batlimos, në ka qenjë nga filozofë më të më dhejë dhe ka jertuar rrët 500-600 vjetë për para ardhës e Isait A.S. Më pas, në basi ka në këluar rrët 400 vjetë, rrët vitëve në 150 vjetë për para ardhës e Isait A.S. ka dalë Pitagora dhe ka për të nduar të kundur të në kësaj ideje. Dhe ka thënë, që toka rëtullohet rëth djelit dhe jo djeli rëth tokës Mirë po, nuk është marrë shumë për bazë dhe njerëzit kanë hecur me mendimin e batlimësit për arsuin sepse dhe fet të gjitha fet, fej e istame me gjith fejnë krishtere dhe qifute, dhe pse fej e krishtere qifute kanë pasë devimet e veta në shumit se në qështër e fetare ato kishen gjenë me të pandryshuar në këtë qështër e në veçantij edhe për këtë gjithë dësh të tre e fetë të cilat, në më thënë, originën e kanë prej allohës për në talë dhe pse fejë kështetet e që putë janë të devjuar prej njerëse ato të tre e ka nëndakort që toka është në qendër të universit edhe dhjeli rrëdhullohet të retoks edhe kjo ide e tiju, si shpo a them, të leforme ka egzistuar deri sa erdi një prej e, atyri që i quni vetën shkenstarë Shkencëtar të kohëve të fundit ose të shekujve të fundit i cili quhet Nikola Koperniku. Nikola Koperniku ka jetuar përpara rreth 500 viteve ose më pak në çik më pak se kaq dhe ky është i pari i cili e ka hedhur fuqishëm këtë ide, idenë që Toka rrotullohet rreth Diellit dhe jo Dielli rreth Tokës. Dhe mbas ti këtë ide ka mbështetur Galileo Galilei dhe e ka përhapur të fuqishëm bas Kopernikut. Gjithashtu e kam bështetur dhe Giordano Bruno. Gjithashtu e kam bështetur dhe Kepler. Kanë qenë njësa shkenstar dhe dhe më kohë e sotme, edhe më bështet kjo ide dhe më më fuqi në shkenstar dhe më hodhë posht ajo që thot që tokë ashtë në qende dhe dhe dhe dhe rëtulotër e thokës. Sa e vërtet është kjo ide që thonë shkenstaret që dhe dhe rëtulotër e thokës? Fatik ishtë Un do ta sqaroj këtë çështje në me argumente të thyre ose me ato faktet konkrete që ne shohim, por në fund mbas se ta sqarojmë të gjëng me anën e argumenteve fetare. Kjo çështje nganë fetare është sqaruar. Ka sqaruar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith saqta. Dhe problematika e shkencëtar versus ata nuk besojnë në kriuz. Dhe unë këtë gjë e përmanda edhe në hyrje. Shkencëtar nuk besojnë në kriuz. Edhe për këta rësua, ata përpichin që t'japin një lësh shpigimit dukurive natyrora dhe dukurive që ndodhin në univers, shpigim i cili përputhet me mos besimin e tyre. Shpigim i cili përputhet me mos besimin e tyre. Pandaj, unë e përmëndë dhe që ata, dashi pa dashi, kanë hecër me ide në evolimit. Edhe kjo evolimi ka hecër në etapa, edhe këtë gje thonë ata që në fillin fare e në kryuar, këtë që quen në arabisht në në sedimi, që thonë tymi, preti pas edukuar rrotulluar kandal yjet dhe diellit, prej diellit pas edukuar rrotulluar për miliona, mijëra dhe vjet kanë dalë domethën planetet dhe për ky është dhe toka. Kështu që, që ata e shprehin në formë të qartë që toka ka lindur nga dielli, në një kohë që kjo nuk është e saktë. Sepse Kurani e hedh poshtë të Përsa e për këtë gjëje. Për sa i përket argumenteve të Kuranit, argumentet në Kur'an, të cilat tregojnë që toka nuk lëviz janë të shumëta. Unë duhet të tërgoj të një dhe vendu të të, të kërkoj prej vlezëve që të të, të tërgojnë sa të pak të duruëshëm dhe e se të tërgoj gjitha argumentet më pas mundet dhe më mundet që ata të kërë një ide për shëpër flasë. Tëpse unë e di shumë mirë që, që qështja e tokës, që tokër do lorët dje dhe kjo është bërë ndër muslimanën, më ndje dhe gjithë njerëzit ësht mbaruar, por un sot do t'o vërtetoj inshallah me lenin Allah ti kjo nuhejë tihl, madje kjo është një prej mashtrimeve më të mëdha që i është bërë njerëzimit. Dhe e cegë pak a shumë në çështjen e hutbesë të topik. Allah subhanahu wa taala ka kafulu shumë për tokën, dhe po u them fillimisht, toka në Kur'an është përmendur rreth 460 herë. 460 herë, domthonjë që nuk është numri i vogël, numër shumë i madh. Dhe në asnjë ajet nuk thuhet qi toka lviz apo rrotullohet apo lundron siç thuhet për diellin dhe për hënën. Edhe do t'o trëgoj argumente të cilat përmendin ata të cilët pretendojnë se toka lviz. Argumenti i parë që ka përmendur Allahu për këtë gjë është argumenti në surën Fatir, për citimin e thotë Allahu subhanahu teala, Fatir 41 thotë Allahu subhanahu teala, inna llaha yumsiku s-samawati wal-ardha an tazula wa la inzalata in amsakahuma in min ahadin min ba'di Thotë Allah i madhuruar, Allah i madhuruar e mbanë që i detokën që të mos lëvizin. Në më dhe nërë shahit shumë i qartë, sëma vidhën problematikë, kësh lezët tek përkëthimet. Përkëthimet në ka shkatruar. Thotë Allah i madhuruar e mbanë që i detokën që të mos lëvizin. Thotë në te zula, u alain zalëta dhe nëse to lëvizin, kësh i mbanë ato, pas ti, pas Allah. Kësh mundi mbaj ato, që mund të lëvizin. Thot intazula, kelazula, te tezula, te vjen nga fjala zual. Në fjala zual gjunë arabe, ju e dini shumë me kujtim zual. Zuali për shumë kohë drekës, kohë zuali është momenti kur dielli largohet në kubë qiellit, mund të dielli lviz, kjo është kohë zualit. Keni parasysh çu ta afroi. Thot domona alloh ma dhuar tregon këtë që alloh ma dhunë i mban, dhe fjala yumsik, emseken gjunë arabe do ta kapësh diçka. Kuptimi gjuhë gjuhësor gju, gju, po them. Se si e mba në lokë të është, e është fuqitin e nuk e dim. Ne dim dhe më dhënë që Allah më dhërën mba në qire të oqë që mësë lëvizin. Dhe kërë është e jeti qartë. Edhe për këtë ka të reguar më më kur të biu në tefsirë në vetë një trasmetim. Nga Ibrahim, e Saduqsh Ibrahim nëkhaj, thot, hyrë një person për i shokve të Abdullah bin Mësrudit të kaab e lahbara, për të mësuar për i t'i dhije. Edhe ky kabol ahmar ka qen prej tobinëve dhe ka pas qen prej çifude pasaj u hyrën në stomak. Edhe mbasi u kthye i tha Ibn Mus'udi, çfar msonve prej kabit? Tha e djoa kabin duke thënë, "Qielli rrutullohet", thot qielli, thot rrutullohet, sikurse rrutullohet mulliri rreth qendrës së tij. Thot në një shtyll, i mbështetur tek një shtyll thot në në supën e një meleku. Dhe tha Abdullah ibn Mus'udi Do të dëshirojë si kur ti të kishe ikur dhe mësë si kishe hyrë fare të këjë, thotë, gjinje u kabi, thotë, gjinje u kabi Aji, thotë, nuk e paska lënë qifutizmi në vetë akoma, thotë Se paska lënë në më fenë e ti qifut akoma, thotë Allah i madhuruar ka thënë Inë Allah, jumë siku sëmavati o në ardhën të zula Allah o ka thënë, Allah o e mbanë qi dhe të ongjë që të moslevizin Pas e thotë të blëmë s'rudi Allah o së më hëthotë, th Sepse po qëse do rrotullohen, do lëviznin nga vendi i tyre. Kush e thot, do lëviz nga vendi i tyre. Edhe thot pasem vazdhoni mam Kurtubiu thot dhe një diçka e tillë është transmetuar edhe nga Abdulla ibn Abasi radhiyallahu anhu. Edhe ky është një ether i sakt, të cilin e ka saktuar veti mam Kurtubiu edhe shkrimtari i këtij libri, për cilin do të flas më brapë inshallah. Ky është argumenti i parë i cili tregon që toka nuk lëviz dhe ky është një argument i qartë, edhe dietaret normalisht kanë folur shumë në shpegjime e këti, a jetë dhe tjera, vë që të vijin për unë, dhe të t'i bië shkurtimisht. A jetë i, i dytë, edhe a jetë, si kjo jetë i dytë, ka shumë a jetë në Koran. Thotë dhe Allah i madhuruar, u alka fil ardi rawasie, në temi dhe bikum. Thotë dhe Allah i madhuruar, vendosin të kër rawasi, fela rawasi, gju në gjuhë në rabi vingë, në fela rasi, në fela rasa, rasa jërësu, dhe thotë zesh vendë jesë elune ka anisati e jana mursaha të pysin të për kemetin kur shumë rritja kemet kur do vichit zej vend sepse fjala mursaha që u edhe më dhënë zej vend si zeja nia kur ankorohet dhe thotu Allah i madhuar vendosin e tokë rawasi ato të cilat e bëjn tokë i që të zej vend thot entëmi dhe bikum që ajo mos lëkundet me ju mos lëkundet me ju edhe këtu ka të reguar imam të barani i hadith Në profetin sallallahu alejhi dhe selle, i cili ka lidhur me shpjegimin e ajetit, që profeti sallallahu ka thënë, kur krijoi Allahu tokën dhe është transmetuar me disa transmetime të ndryshme të sakta, kur e krijoi Allahu tokën, ajo filloi të lëkundej. Filloi të lëkundej. Dhe pastaj Allahu i majdhëruar hodhi mbi të malet. I hodhi mbi të malet, doni u ja vendosi malet nga lart. Dhe thot fa alqa aleha aljibala fastaqarrat. Fotë ajo rrodh i male dhe ajo u stabilizua, të qarrë me fjalë karar, karar në zuri karar, thënë dhe shiptën në zuri karar. Çdo më do zuri karar zuri vend. Kështu që, që do të thonë i stakrë, profetullu sallallahu alajhi wasallam dhe ajo zuri vend, do nuk lëviz më toka. Gjithashtu këtë gjë ka treguar edhe Imam Al-Baga uinë tefsirin e këtij ajetit, thotë: "Dhe Allah thotë ka hedhur male totor qëun rawasi mito, thotë lilla temi debikum, thotë që ajo mos lëvizi, që ajo mos lëvizi. Ço kjo është e qartë. Normalisht këtuën përmendun shumë argumente, por unë kam shkurtuar për të rënë shkurt sepse normalisht janë shumë gjata dhe dietar kanë shkruar libra tërë, nuk mund t'i arrojë të gjitha për njerësh. Gjithashtu një është një jetë më brapa, është njësoj syki i parë dhe jetë të tilla që tregojnë që Allah ka hedhur malet mbi tokë dhe ato e, e, e quajnë rawasi, rawasi domethënë përforcuese për tokën që domethënë ose ose që nuk e lejon tokën të lëvizë këto janë çumta jetë të tilla. Gjithashtu një prej argumenteve më të qarta është fjallë Allahu subhanu wa ta'ale që thotë Allahu le dhijalë al ardha karara Allahu i madhuruar e bëri tokën karar Zëmë thënë karar, është e që thamë dhe mund që karar që dhe mund e pal visme që quat e pal visme Thotë Allahu le dhijalë al e kumun ardha karara wasse ma e bina Allahu i madhuruar e bëri tokën për ju të pal visme dhe qjeli në dërtes Që që dhe qjeli është nëftesë Edhe po të shikosh se çfarë kanë thënë domethënë dietaret, është e qartë domethënë thefsirit tyre që kanë folur për të, edhe do ta të të rregojmë dhe kur tregojmë të një zhbawun e dietarëve për këtë çështje. Gjithashtu një para argumenteve është fjala Allahu subhanahu wa taala sura Rum, që thotë Allahu madhuar min ayati an taqum as-samaa'u wal ardhu bi amrih. Thotë një prej argumenteve ti është thotë an taqum. Fjala taqum junab mer dy kuptime. Kuptimi i parë është që të ndërrojnë këmbë. Domund të rishin këmbë. Dhe kuptimi i dytë është që të çndrosh. Pani i thuhet në, në arabisht thuhet kum, kum do më, më kuptimi ngrym këm ose kum gjithashtu i thuhet me kuptimin që qëndroj, qëndroj. Edhe kanë dhënë teoritë se që këtë kuptimi është jeedit, thotë që Allah i mëdhëruar pra jetët e ti ka bërë që qielli dhe toka të qëndrojnë, do të thotë që mos lëvizin me urdhrin e tij. Me urdhrin e tij. Edhe ka thënëm nuk e dhiri. Ky jetot në surum është njësoj si fjala e Allahu subhanahu wa taala në cilin thot Allahu i mëdhëruar u jum sikus sema an taqala al-ard illa bi idni fatallahu em ban qielin qe mos mbir mbi tok vetem se atë kur t'jap leje ai. O të mbajnë qielin që mos mbir mbi tok. Ky ajet e mbajnë qielin është njësoj si ai i thot Allahu i mëdhëruar, që thot pra jetë, qëllin, jetë thot, thot, e ti ka vendosur që qiel dhe tokat që, që ndrojnë me lejen e tij. Gjithashtu një ajet tjetër i është ngjashëm ajetin e parë që përmendëm përmendëm është fjalë Allahu subhanallahu te ala ensun e thot em jaal al-ard qarraran kush e bëri tokën qarrar Që tërgohen, bërë të në ç'i Allahu tregon një kurse bëriton krahar për t'treguar që Allahu, pasi thotë e ilahuma thot, Allah, aka ta dhuar ti me Allahu subhanetau. Argument tjetër kemi fjalën Allah, e Allahu subhanetau në surën Rahman, thotë wal arda wada'aha lil anam. Për para asaj që t'i Allahu më dhuar, was sama'a rafa'aha. Qëllimi i Allahu më dhuar e ngriti. Kurse për tokën thotë wal arda wada'aha, kurse tokën e vuri poshtë. Qëllimi e ngriti lart, tokën e vuri poshtë dhe e vuri dhe posht, dhe më në e vuri në të partë të rgonë në në kur tje e vendos në dishka, dhe më në që e nuk lëviz, dhe që e në nuk lëviz, edhe që e në kriti lartë, e nuk lëviz, dhe shtu, dhe e vuri e të posht, të rgonë që këtë të që toka nuk lëviz, edhe që ajo është posht, në dërsa, astronomët e përfiturojnë që toka ka darë për djelit, dhe gjithë sistemi në si djelor Edhe po të shikojmë në përfimimet imagjinare që bëjnë ata, në përfimimet imagjinare, ata përshkruajnë ty një një hapësirë pafund, në cilën ndodhet Toka e planetet e tjera që rrotullohen rreth diellit. Domethën Toka në përfitimin e një njeriu pa dije, që nuk e njeh Islamin, është në qjellë. Nikoj që Toka nuk është në qjellë, por Toka është poshtë qjellës. Edhe ndërmjet tokës dhe qjellës si shtregohet në hadith, që përmendëm, e përmendën hutbe, ka 500 vjet largësi dhe jo si thonë qafiros që ti thot zjatë dorën dhe prekë kështu thot se ke prek qiell me dorë nuk është e vërtetë qielli ka dyer ka porta por ndërsa për vitën e sërë mëngjit larg të derisa mbritëm në qiellin dyhas edhe kërkoi leje gjebrili që të na hapet porta domosdën që qielli nuk çka ke kë që prekën me dorë por diçka tjetër është një tjetë, ndërtesë e cili ne kanë ndërtuar vullloj mëdhuruar dhe është i tejdukshëm edhe është i buqishëm në ndërtuar në formë perfekte Uthellojmë dhuratë që, që vendosën tokën poshtë për njerëzit dhe qiejllin sipër tyre. Edhe kjo gjithashtu do të thotë që toka në vendosur poshtë dhe qiejllin sipër është një tregues tjetër për çështjen e tokës, do të, tokë, si të vim më mbrapsht inshallah që tregon që toka është në qendër të universit. Kto janë shkurtimisht disa jetë kurnor, jo të gjitha, që flasin për çështjen, por mos u zgjatur shumë. Përse për këtë çështje ka edhe hadithe dhe një prej haditheve më të qarta që flasin për dijesh hadithi i cili është transmetuar me zinxhirin e transmetimit të saktë dhe ka saksuar sheh i Fal Albani dhe të tjer, se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Në qieullin e 7 ndodhet një shtëpi, një shtëpi si Qabe, në të cilën hyn çdo ditë 70 mijë melek dhe bëjnë tawaf edhe nuk kthehen derdjen e gjykimit. Thotë, "Kjo shtëpi është mbi Qabe", thotë, "Po të bjerë do bjerë mbi të." Kjo shpizot është mi qabë, në thotë, po të bjerë, do bjerë mi ta. Kjo të regon, kjo të regon, që po që se toga dorëtullon të, nuk ka sësi të, të jetë pjengull me ta. Nuk ka sësi të jetë pjengull me ta gjithmonë, për kunda të zhejtë në shumë kohë, jashtë kë, kësa i dëmëhën këti drejtimi. Kjo të regon formë të qartë, këto të qartë, gjithashtu të përmëndu me hadithin tjetër, gjithashtu kemi dhe një hadith tjetër të, të qartë, për të qartë. Hadithi që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, as kujt nuk i ka ndalur dielli profetit sallallahu alajhi wasallam. Asnjë njeriu, përveç profetit Allahut Yusha ibn Nun. Izili kur hyrën në Betën Mekes, ata kanë pas ndalur që luften natën, edhe po po prandon të dielli dhe kanë qen duke fituar, mirë po prandon të përpak. Edhe i tha diellit, unë më i urdhëruar dhe ti i urdhëruar, unë thot kërkoj Melen Allah që ti ndaloshën vend, të ndalosh në vend derisa ta fitojm luftën. Edhe ndaloj diellin vend një falko derisa fitu luftën, pastaj vazhdoj diell rrugën e vet. Pastaj ullëzer po ta shikosh domethën në të gjitha ajete kurnorore ku përmend dielli thuhet dielli lindi, perëndoi, lindi, perëndoi. Kjo janë shumë ajete kurnorore. Domethën veprimi i lindjes e i perëndimit kujt i dedikohet? I dedikohet diellit. Domethën dielli është që lviz kurse këta çfarë thon? Toka është që rrotullohet dhe nëna duhet se si rrotullohet dielli. Domethën i bi shalloy ma dhuron na paskam ushtruar kaq kaq ko kur na ka thonje dielli lind e perëndon sepse në të vërtetë lind ka dhe perëndon ka dielli por ne jemi ata që drejtohemi nga lindja nga perëndimi lindit domethënë ne kë normalisht domethënë që kjo është ky lloj shpjegimi jaeteve kuornor njësoj si shpjegimi i grupeve të humbura të cilat domethënë shpjegojnë jaete kuornor në një formë jo të qartë por një lloj shpjegimi që nuk mund të shkojë njeriu ndër mend me pamjen e parë ku është zona jetën Edhe që në të vërtetë domethënë është një lloj mashtrimi për njërzi, për njerëz që po qesë do i fasim njerëzve të çolli forme. Niko që ai lloj i madhruar ka përshku Qur'anin dhe ka thënë që ai është Kitabun Mubin, libër i qartë, ose një në një ajet thot Bilisanin Arabi Mubin, që a ka zbritur profetit Sallallahu Alaihi Vesallam Kur'anin me një gjuhë arabë të qartë, të qartë. Këshillu po shtadhom i çarsinë e Kur'anit që Allahu thot lind dielli për një ditë dhe një koçë dielli nuk lindas nuk përendon, por toka është që rrotullohet rreth rrethit. Rë, Edhe, për këtë qështje ka rëndë dakord të gjithë djetarët e mëmetit islam Për i ty e djetarët që kanë tërguar të gjma është Abdul Kadir, Abdul Kadir El Bagdadi në Liber në vetë El Farqubejn El Firak Në faqen 354 thot Ka rëndë dakord, në më thëmë djetarët e sunetit Që toka nuk lëviz Edhe lëvizja e saj Lëvizja e saj bëhet vetëm në raset e veçanta Si, si për shëmën thotë tërmeti Ose në gjashme me tërmetin Thot kjo Kjo ideesh në kundërshtim Me pretendimin e dehrijeve Dehrije të një grup njërës që nuk besën Allah Të cilët thon Që to ka bie në pafundësi To ka bie në pafundësi Në në që vetëm bie, bie, bie Dhe vazhdo në të të katri thot Dhe si kur tishtë e kjo thot Kështu si shton këta Po që se dikur shdo hitë një gur I cili shi leht Ky kur nuk do më brindëm në tokë Po që sikur do të rritë një gur nga lart, me ta hedhë një mal, vërtet, ky gur nuk do të mbrente më në tokë, thot Abdul Qadir al-Baghdadi në librin e vet. Gjithashtu ka thënë Imam Kurtubiu në tefsirin e tij, vëllimi numer 9, faqja 184, thot: Mendimi i muslimanëve ose besimi i muslimanëve, thot, dhe i ehli kitabit është që toka nuk lëviz Që Allahu i madhëzuar e ka bër tokën të shtrirë, të shtrirë do të thonë jo, domethënë jo që nuk është rrumbullakët, shtrirë domethënë që ka bër të sheshtë për njerëzit dhe që ajo nuk lëviz. Dhe lëvizja e saj zakonisht ndodh vetëm me anë të tërmeteve. Gjithashtu këtë xhma, xhmaun e dietarve e ka treguar edhe sheh Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheh. Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheh është ish myftiu i Arabisë Saudite. Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheh është ish myftiu i Arabisë Saudite, edhe ka folur, ka dhënë disa fetva për këtë çështje. Edhe ai do kishte dëshitur lezoja në një fetva të tillë këtu. Edai ka treguar në një fetva të tijin, Shehu Muhammad ibn Ibrahim ibn Ibrahim al-Sheikh, thotë domethënë që nuk ka qenë i njohur Nuk ka qenë ndonjëherë që në kohën e sahabëve dhe më pas mendimi që thotë që dielli rrotullohet ose që, që toka rrotullohet dielli. Nuk ka qenë ndonjëherë kjo, derisa dolën disa njerëz edhe e shpikën këtë mendim dhe e usulën dietarët kundërtyre nga të gjitha anët derisa u shwojtë ky lloj mendimi, edhe nuk është përhapur vetëm se në kohën e sotme. Kjo është fjala e Muhamedi ibn, ibn Ibrahim al-Sheikh Edhe këte ka të rëguar në Më thënë Ka të rëgu Ka të rëgu me datë këtu Datën 7.9.1374 Hidgjit Edhe këte ka të rëguar në Liber në fedvave ti Volimi nëmër 13 faqa 19.6 Mohamed Ibrahim Al-Sheikh që ka qenë ishmi fëtyo Arbis Saudit e para Al-Sheikh në bazë dhe ka të rëguar që dietar kanë dhënë dakord që toka nuk lëviz dhe di rreth lorë saj dhe kjo çështje nuk është nuk është kundërshtuar vetëm se në sheku të mesëm dhe nuk dihet për muslimanëve, për muslimanëve ose për aty të cilët kanë pretenduar se kanë qenë muslimanë në të vërtetë. Thej më me të më saktë. Q ta ketë thonë dikush të gjë përpara një filozof i cili quhet Al-Biruni. Al-Biruni ka qenë filozof, por nuk ka qenë për dietarëve islam. Ka qenë filozof gjeograf. Edhe ky është i pari që ka thënë që toka rrotullohet rreth diellit. Dhe ky ka qenë nxënsi i Ibn Sinës. Dhe Ibn Sina ka qenë nga qafira më të mëdhenj që kanë ekzistuar në shtetin islam ose ka pretenduar se kanë qenë musliman. Bjernun e kanë i pari që kanë thënë këtë ide e mbas saj pasë dolën dietarët dhe e kundërshtuan këtë ide me forcë derisa so u shujt kjo ide. Edhe nuk u shpërhap vetëm vetëm vetë, se tashi kur doli kjo që quhet dëgoja shkenca përendimore për të për cilës domethënë njerëzit domethënë më janë mështruar. Normalisht ajo që kanë thurur njerzit mashtron për sajsa se ata kanë gjetur disa gjëra, kanë shpikur kompjuterin, kanë shpikur domthonë paraqitje që ne i shohim, kanë hecur në mjekësi e më radhë dhe njerzit kanë menduar se meqë ata kanë gjetur këto, ja kanë ata çdo gjë gjithmonë kanë sakt. Por nuk është e vërtetë. Ka gjëra të cilat janë gjëra të prekshme. Të prekshme duke qenë qartë, nuk kanë nevojë domthonë për argumentim të madh. Po ka gjëra të cilat nuk beson pa argumente. Dhe çështja e tokës është për çështjet që ata s'kan vurdatur do të, të kurrë këtë gjë dhe këto përto do të tregojmë të fakte për i tyre. Kjo është përse për këtë xhmao të dietarëve. Gjithashtu dietarët nuk janë miftuar vetëm këto që thash, por kanë shkruajtur dhe libra për ta sqaruar këtë çështje. Dhe, dhe për librat që janë shkruar për këtë çështje është libri që ka shkruar një sheh i cili quhet Al-Urdhan me titull Qissatul Arshi min al-Qissatu al-Khalq min al-Arshi ila al-Farsh tot historia e krijimit nga arshi i tokës. Dhe ka folur për të çështën e ka treguar mbashtrimin që kanë bërë ata mosbesimtarë të që jetë dhe kanë mështruam mosimarin duke pretenduar që toka rullon rreth diellit. Gjithashtu ka shkruajtur për këtë gjë dhe shehu që ka bërë këtë libër që kanë bërë para me i si cili quhet Abu Nasr Muhammad ibn Abdillah al-Imam, dhe titulli i librit është Naqd an Nadhiyat al-Kawniyah, thotë azzizmi i hipotezave për universin ka për, dhe ka folur për projektivomardhës sa të dhëna të ashtij ka fol gjëra gjatë për të çështjet dhe ka hedhur poshtë hipotezën që thotë që toka rrezë e diellit gjithashtu ka shkruetur Sheikh Hamud at-Tuijiri i, i cili ka qenë xhuxhët e Saudis në dietar të njohur në Arabi Saudite ka qenë gjallë që në kohën e Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh ka shkruar një libër me titullin As-Sawāiq ash-shadīda 'alā at-tibā' al-ḥayth al-jadīda. Fes-sawāiq ash-shadīda do thotë rufet e forta kundër Ndjekëzve të, dhe më thënë, kësa i quatë elheja, gjë ditë e këta i qunë dhe më në ta astronominë re. Ka shu të një lië për rëthqine të të të të të nëndë faqe, në cilën e ka hedhur poshtë më argumente fetarë, dhe argumente logike, dhe argumente dhe fjallë të kërëmarë dhe fjallë dhe të bitë, këtyre mos besim të arve, të cilën e vërdetojnë që toka nuk rëtullohet, për kundës i dhjelë rëtullohet rë Dhe përpara kësaj këtij libri, soa Qashdidde e ka vërtetuar Shejkh Muhamedi ibn Ibrahim al-Sheikh, i cili ka qenë muftiu i Arabisë Saudite në atë kohë. E ka vërtetuar këtë libër dhe e ka pranuar dhe e ka pohuar atë dhe ka thënë çfarë ka thënë shehu këtu, kjo është saktë. Me diunë ne kam këtu përpara me e, këtë libër mund ta lexosh kur timir se çfarë ka thënë vetë shehu këtu, Muhamedi ibn Ibrahim al-Sheikh për këtë libër. Thot shehu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wahde. Thot U lexua, u lexua ky libr që e lexoj dikush, të, të librit i cili quhet As-Sa'a ka Shadidah al-Atbar helit el-jedid dhe pash pash që mendimin që ka shfaqur shkrimtari i që quhet Hamud bin Abdullah Tuijiri. Edhe përgjigjen që i ka dhën atij që pretendon se toka rrotullohet dhe dielli nuk lëviz, ky është kjo është e vërtetë atë. Domthonjë që ky thot un pash sot nga leximi që bëra që kjo mendimi që ka dhën shehu që toka nuk lëviz dhe dielli rrotullohet dhe djërë të lotë dhe hedhje poshte i desë, si toka lëvizë, dhe djenë nuk lëvizë kjo është e sakta, thotë, dhe thotë këte e shkrujti Mohamed Ibn Ibrahim Ibn Abdulatif, mëftiu i Arabi Saudite dhe kryetare i Gjukatas, në, e ka shkrujtë në datë njëzët i tjeti, vitit njëmi e tërëhinë e tëtë dhjetë e shtatë. E ka miratuar që ka ndodhë në të, gjithashtu Shekë Hamudet Tuejgji ka përmandur këtu, vetë brenda librit një libër tjetër që unë nuk e kam gjetur gjikundi, më thonë deri te libër, po ky ka ka marrë breqti librit i cili quhet libri quhet Al Masail Al Kafia fi bayan wujub sidq khabar Rabbil Barriya. Të cilin e ka shkruar një sheh i cili quhet Muhammad ibn Yusuf Al Kafi Al Tunusi. Edhe ka folur për të çështës gjithashtu dhe ka mbështetur Gjithashtu një libër tjetër për këtë çështje është dhe një libër të cilin e ka shkruar një sheh i cili quhet Ibn Uthaymin, nuk është Ibn Uthaymin i njohur që njohim ne, por një tjetër që ka jetuar në Arabinë Saudite dhe ka vdekur para shehumin e Uthaymin të njohur dhe e ka mbështetur çështjen në librin e tij, po do të thotë domodin që toka, domodin nuk rrotullohet dhe dihet rrotullohet toka. Gjithashtu sheh Hamudat Tuwaijri ka shkruar një libër tjetër si mbështetje për librin e parë, të cilin e ka quajtur Dailus Sawaiq dhejle s'awajk, limahmele batili wal makharik ku e më bërshëtë përsi për këtë të të të shështje dhe hëthë posht këto hipotezat të cilat bie gudrështime me Korani dhe me sunnetin e profetës asele dhe me gjmao në umetit islam gjithashtu në shekh uh, Abdellazibin Baazit ka shkut një liber për këtë të të të tėhte, të tėhte, dhe, të qies, thin, calls, uh, al al të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kaj quat, quat dhe argumentet e transmituara dhe argumentet e perceptushme Edhe ka for nër tjera për të, në këtë për qështjën e djeli dhe të hanës dhe që toka nuk lëvis Gjithashtu, së fundi kam gjithu dhe një liber, i cili është bëtuar të një afër është një shkrimtar, që një atë përman dhe në hybët qëtë Muhammed e Tuaj e Riki Edhe kjo ka bërë një në kërkim rreth 10 vjeqar për këtë qështje po themë kërkim rrëth dhjetë bjeqarë vetëm për të qështë, dhe ka shkutin një libër për i dy vëllimësh, me titullin Thebetul Ard o Gjerajanu Shems. Thot, to ka dëmën mos dhe vizje e togës dhe rutullimi i djelit për të saj, rrëth togës. <coughs> Gjithashtu, në këto janë disa shkrimi që janë bërë për i djetarve në lidhëm e të qështë dhe në to ka përmëndu shumë argumente. Ajo që më ka bërë kur kam filluar ta kërkoj të çështje dhe një libër tjetër që harrova që është nga librat më të rëndësishëm në këtë çështje është libri i shehut Abdulkarim ibn Saleh Al-Humaid i cili quhet Hidayatul Hayran fi Masalati Ad-Dauran thot udhimi i njeriu që ka rënë në dilemë në çështjen e rrotullimit thot ka bërë një libër shumë të bukur dhe ky libër ka qenë shkak që unë më udhëzuar dhe më ka haba Allahu i mëdhur sytë në këtë çështje Allahu e shoqërof me xhenet shehut dhe Argumente të tjera për këtë çështje, pasi përmendon gjithë ato tituj libërsh dhe domethëniamon e ulëmave për të çështje. Kam bërë përshtypje një gjë. Kam kërkuar, mbasse kam, kërku kam kërkuar këtë çështje para 3 vitesh pothuajse, kam kërkuar në internet libra atëherë fillim për këtë çështje dhe nuk kam gjetur pothuajse fare. Këtë librin që e përmend tashi kam gjetur vetëm së vonë, nuk kam pak sa si një vit që kam gjetur ato libra. Këtë që u thash tashi përveç librit të shehum duke im Humedit që e ka marrë për i dorës ti vet. Ma ka dhënë ai me dorën e vet librin e tij dhe për i ti, domethënë kam kam njoftë çështjë thash. Do libër të kam marr tash javë, dhe më ka bërë përshtypje pse kjo çështje ka që, kaq rëndësishme, edhe nuk është folur ose është folur shumë pak dhe pse pikërisht librat që kanë shkuar dietar për të çështje nuk ekzistojnë treg. Më dia un kam shkuar për librin e saaj, ka shëditë të Shej Hamudut uajit, kam shkuar te biblioteka kombëtare në Riond dhe kam fotokopjuar për yatë se nuk gjindet gjkundini pri. Në asll bibliotekë dhe më bën të përshtypet që nuk gjindesha as në përfaqëtit Islam. Edhem fatikisht ne muslimanët jetojm me atë mendimin e e domethënë qenurit bisht mbas perëndimit. Çfarë thot perëndimi ne ecim mbas tyre per ne dhe kemi turp ku to tregojm njerëzve ato që është vërtet duke menduar se çdo gjë që thon ata është e vërtet dhe ne kemi turp ta tregojm vërtetën tonë. Në kojë që ajo që thon ata është shpifje thjesht. Gjithashtu shej udhimini ka dhënë fatva për të çështë dhe ka mbështetur këtë gjë. Gjithashtu edhe është një sheh tjetër i cili quhet Adel al-Ashri ose al-Usri. Ka një libër i cili quhet Kitab Dawlan al-Ard hakeqatan mkhrafa. Fot libri quhet rrudullimi i tokës, është e vërtetë apo është therrall? Edhe këtë libër nuk e kam gjetur as dikund, as kam kërkuar në internet se kam gjetur as dikund si libër. Gjithashtu edhe sheh al-Jibrini ka folur për këtë, ka dhënë fatwa për të gjithë. Gjithashtu, siç e thash edhe sheh Ibn Baz, gjithashtu edhe edhe sheh Fouzani ka dhënë fatwa dhë për të gjithë dhe ka mbështetë të gjë. Edhe komisioni për herëshmë gjithashtu, madje ka pyetur edhe komisioni për herëshmë disa njerëz. E kanë pyetur, po thonë jam mësuj gjeografi, thotë. Jam gjeografi dhe toka rrotullohet që toka rrotullohet rreth diellit. I thonë nuk është e saktë. Në vërtetë ajo është dielli rrotullohet rreth tokës, pandej domethënë nuk nuk është e saktë të thuash ndonjëse tek kundër të kësaj. Është e rëndësishme për të rënë shkurtshjes argumente të tjera qi tregojnë që toka nuk rrotullohet po di rrotullon rët toka është që toka është në qendër të universit. Dhe kjo kuptohet nga disa argumente. Për argumente që e shpjegoj të gjë kemi, domosdoshmë do të tregojmë tre argumente për shkurt për të qenë në shkurt. Argumenti i parë është ai që përmend mosimin më në, në cilën thotë Allahu madhëruar për diell për për qiellin thotë was-samaa rafaaha, thotë qiellin e ngriti. Kurse për tokën thotë wal-ardha wadaaaha, kurse tokën e vendosi poshtë. Qielli ngriti lart, toka e vendosi poshtë. Atë kjo tregon që toka është poshtë, qielli është lart. Tashti ka treguar shi kulzimin time, që kanë rënë dakord të gjithë dijetarët e umatit islam. Dhe këtë ixhma' e ka treguar Ibnul Ibnul Munadi, Abu Al-Hussein Ibnul Munadi, i cili ka qenë një prej nzanësve të Imam Ahmetit. Thë ka rënë dakord sahabët e tabiinat që toka është rrumbullaka si top, top i rrumbullakët. Domethënë që toka është top, këtë nuk e zbuluan sot shkencëtarët si pretendojnë. Si pretendojnë disa njerëz ose shumë njerëz ose shumë izat mashtruarve prej këtyre. Por tani kam zbuluar, prikoh, madje tek ka treguar Allahu Kur'anin me ka, ka argumente të cilat nuk ështëu momenti për t'i treguar, por që ka argument nga Kur'ani që toka është rrumbullakësi top. Edhe Allahu më dhuroi për tokën e vendosi poshtë dhe e vendosi lart. Dhe toka si top. Dhe gjithashtu thotë shjellëse të mia kanë rënë dakord, kanë kanë rënë dakord selevet gjithashtu që qielli është top. Dhe toka është një top i cili është vendosur mes topit të qiellit. Mirë, po në mbytyre ka një hapësirë 500 vjet. Është në mbytyre ka hapësirë 500 vjet që është bosh. Do më kjo është toka, rrumbullakësi. Edhe qilli rrethon në gjitha anën të gjitha anët të formeve, dhe ndërmjet saj është një hapësirë 500 vjet e cilë rrethon. Te ç'do ndodh? Qilli i parë, pasë qilli i dytë, qilli i tretë, qilli i katërt mes dyresh toka. Dhe ndërmjet qillëve 500 vjet trashësi, ndërmjet qillit dhe qill ka 500 vjet largësi, dhe ndërmjet tokës dhe qillit parë ka 500 pa 500 vjet largësi me radhë. Atëherë thotë Shehu Husseini Temije, po ta përfituar këtë gjë, thotë çu. Atëherë sipas së llogërie i bie që anët e vërteta që ekzistojnë për njeriu anët reale, jo anët virtuale. Anët reale kush janë vetëm dy, lart dhe posht. Sepse ti, çfarë ke mbi kokën tënde është lart, kudo që ti jesh, në Shqipëri, nën Amerikë, nën Australi. Po ajo që është mbi kokën tënde është lart. Dhe çfarë ke poshtë këmbët tuaj është posht. Dhe kjo është sepse Allahu Madhuro ka bërë tokën tillë që ajo i thith çdo gjë që është sipër saj, i thith për, për për në mbrëndinë e saj këtë që qua e quajnë ta forca e gravitetit. Në ka bërë lojë madhëruar sepse çdo gjë që është në tokë, ajo është poshti, është poshti. Për ne dallojë madhëruar ka thënë por toka është poshtë, kurse për qëllin është lart, nga të gjitha anët. Domethënë po të kesh ti një top të madh. Edhe të keshmbrëndsi një top të vogël. Për të zbritur nga topi madh te topi i vogël, do të futesh poshtë nga të gjitha anët ti zbret për tek topi i vogël. Që u zbret, nga të gjitha anët zbret për tek topi i vogël ti qut zbret. Derisa shkosh te pika e qendrës. Edhe thua në këtë top i pika më e ulët në kët top kush ësht, është është qendra e saj se nga çdoherë ti kur të shkosh do të zbresësh për tek qendra e cili është pika më e ulët. Por ne e llojë madhur ka thënë për tokën që wadhaha. Foti bil-qayyim, vet fiala tok, foti bil-qayyim, vet fiala tok do të sot poshtë. Foti bil-qayyim, vet fiala tok do të sot poshtë. Dhe thua gjithashtu vet fiala sema, ardh, e ardhë do dh të men tok dhe sema do të qel, do të vesh fiala sema do të lart do të thart, çuçi tok është çuçi tok sepse është poshtë dhe qilli çuçi qes sepse është lart. Edhe koncepti i lartë i poshtit është në të njëjtën formë, duke shiku kjo është top dhe mbi do të brenda është brenda një topi më të madh. Pasi ky është në brenda një topi më të madh, qilli është më i madh, qilli është më i madh, qielli ka të më i madh më i madh se në radhë. Siç ka thënë Profeti sallallahu alajhi wasallam, thonë që toka për toka përpara, qielli përpara është si një halkë e hedhur në shkretirë qëllë i parë para 2 si një halkë e hedhën shkëtirë, qëllë i 3 para qëllë i 4 si një halkë e hedhën shkëtirë, për e është di shka më dhështore. Argumentit 2 për të gjështë, që Allah i madhëruar këtë thënë në Kur'an, thotë, thumë më radhë dënahu esfele safilin, ille ledhine amanu wa aminu salihat, thotë Allah i madhëruar, më pas në jetërua mjeriun në esfele safilin, esfele safilin, Në fundi, në fundit, ose në poshti, në poshtit, thotë përvecë atyri që kanë besuar dhe kanë bërnë punë të mira, përderë sa Allah i madhurë përja shtoj, ata që kanë besu, kanë bërë punë të mira në kjo, kjo që të tërgon, që ata të cilët shkojnë të poshti, poshti, kush janë, janë qafirat. Se thotë përvecë atyri që kanë besu, kanë bërë punë të mira, atyri që duhim të janë qafirat. Kush është kësër e safilin Po sikur zheta te të stëfsit ka më dy kuptime të dy mendime këtu. Mendimi i parë thotë që ESL Safinin do thotë që e çon njëu në moshën më të thyer, përveç aty që kanë besim apo ka punë mira. Po kjo s'është saktë. Sepse në moshën e thyer shkojnë ato që janë besimtarë dhe ato që nuk janë besimtarë. Shqë nuk ka lidhje aty me të gjithë dhe sheh kur Saint-Emile në Mazmul vetë po shtollë mendimin me forcë dhe tregon shumë argumente që ai vetë nuk fitfarë për të dëgjajse, sepse Allahu më dhurok ka përjashtuar Për shkuar jashtë filloi vendi më be, ka për ashtu besimtar, kjo tregon që ky vend është për mosbesimtarët. Edhe mendimi i dy dytë më i saktë në rishku kuptimin e tij është që kjo esfelesafinin është qendra e tokës. Atëh qendra e tokës kozohet për universin poshtë i poshtë. Domthonë pika më e poshtë në univers është qendra e tokës. Ky është ai tek kuarnor që tron të, të lëgje më i qartë nuk ka. Po jo është qendra e tokës si në cinin çon si llojën dhe çdo sot që është qendra. Domethënë se ti ke çdo toka është top. Qëll di par top, qill dytë top, dhe, thuyETë, jan, jan top tërgu, dhe mundë, të gjithë kjet janë një top mbi topat. Kush ka treguar, domethënë ka treguar kanë rënë dakord umë di sa për këtë gjë. Që ti tashit në një top të madh ti shkosh te qendra më e poshtme e këtij eksistues ambientit të brëndshëm të, të këtij topi. Kush është qendra e tij ose kush është pika më poshtme është qendra. Pika më poshtme nga të gjitha anët, nga të gjitha në formë barabartë është qendra e tij. وجjese po ti lërgosh në qendrë ti ti ti je ti je ngritur, ke filluar të ngjitesh lart. Ke filluar të ngjitesh lart. Por ne thotë shemseni të mi e tregon edhe dietartë këndrues, sikur dy persona thotë të jenë njëri në anë, njëra në tokos, dhe të dytë u zhytën këmët, u zhytën këmët derisa të bashkohen këmët aty në qendër tokos. Ata thotë do bashkohen në qendër, pasoi nuk shkojnë posht. më poshtë. Mpor saqysh nuk ka thotë, ata përgundojnë të bëj pastaj që të ngjiten përsëritur. Sepse kjo pikash më e poshtme, aty ku u bashkohen këmët aty në dy anët. Ky është argument i dytë nësurën e tin, të, të, të cilën e gjithë e lezojmë, por shumë për njështë nuk e kuptojnë. Dhe argument i të retë është nësurën më të fifi në cilën e thotë Allahu S.H.A.T. Thotë, kella i në kitab e le borale e fi i i lijin, thotë, dibri i besimtarve të dëvojshme në i lijin, i i lijin nga fjalla e lartë, dhe është në lartësitë, në më në gjenetet e lartë. Thotë, paset të p Këllajnë dhe kitabër furgjajnë e ki si të gjinë Thotë, libri imës besimtarëve është në si të gjinë Edhe ka tërguje që si gjin, të gjinë Ka tërguje të jetarë të fësiri që si të gjinë Quët toka e, e shtatë ose to, toka e brëndshme Dëmë dhe, dhe në situët bërtha me të tokë Si të mund të qymëne Thotë, shëkëllësemi të mirë në mëshmullë fetavo Vëllimi i 25 faqe në 196 Thotë, kush e njehtët Rëmbullaksin e, e q Dhe ë dhe që do të thonë ajo që është sipër tyre është është vendi më i lartë i linjëve që është që është xheneti. Dhe kush e njeh thotë që qendra që është brëndësia, brëndësia do të thonë e universi është mezi i tokës thotë që është si xhimi, thotë xhomet e mi dhe që është esulsafilin, atë ka për të kuptuar se si ka se si ka ndarë llojin e madhëruar më të lartën më të poshtën. Më të lartën e ka vendosur për besimtarët dhe vendi më të poshtëm e ka vendosur për qafijërat. Ata do shkojnë në poshtrim kurse besimtarët do të ngjitën lart. E kuptuat idenë vëllezër? Domethënë ne sot gjindemi mes xhenetit dhe xhehenemit. Dënimi është për këmbët tona, xhenetësh lart. Kjo është ka legjithësi ose inti mie dhe kjo kuptohet. Për kësaj kuptohet që që që tokash qendrën e universitetit. Për kësaj kuptohet që tokash kë në qendrën e universitetit. Për këtë argument që treguam. Njithashtu, prej argumenteve që të regojnë është që Allah i Madhuru ka të regojnë kërran që djelil djeli visë, në shumë e të kërnorë. Dhe prej argumenteve më të qarta është argumenti në surën jasinë, që për më suzjatu shumë sepse kohë po më ronë. Thotë, Allah i Madhuruar, u është shemë su të gjëri li mu së të karri lëha, dhali ke të këdiru lë azizil alim. Thotë dhe djeli vërëpon për në vend që ndrimin e ti, ky është për e karnarit të diturit. Edhe këtë kta jetë më mirë seç mund ta shpjegoj i dërguami Allahu sallallahu alaihi dhe nuk e shpjegon askush. Dhe çdo lë pretendimi tjetër për vështirë, ai është devijim dhe deformim i argumenteve të Kur'anit dhe Sunetit të Profetit sallallahu alaihi dhe të tjerë në hadith më së sakt. Nga Ebu Dherrri radhiyallahu anhu, se Profeti sallallahu alaihi dhe ka thënë Ebu Dherrrit, kur ato ndodheshin ose në Mekë ose në Medinë, Në ato dy vënë, ka pasur vën tre. Dhe i ka thën: "O Budher, a e di ti ku shkon dielli kur perëndon?" I ka thënë Budherri: "Allahu dhe i dërguari ti e din." Kur perëndon, shiko, profeti sallallahu alajhi wasallam i thotë: "Ku shkon dielli?" Domthonë para gjënjë, kuptot prej ai prej hadithit që dielli se i cili shkon. Muton që dokumenti nuk nuk na ka mështruar kur na ka thënë që dielli shkon. I thotë Allahu dhe i dërguari ti e di. Thotë profeti sallallahu ai shkon dhe i bën sërshë Allahu subhanahu wa taala shkon dhe i bën sërshë Allahu subhanahu wa taala poshtë arshit poshtë arshit domodin paralel, paralel me arshin domodin paralel me qendrën e arshit ky është kuptimi paralel me qendrën e arshit dhe i merr leje Allahu vazhdon fati për yllosrim i merr leje Allahu për lindur përsëri dhe i jepet leje derisa kur të vi një ditë do t'i thuhet kthehu nga ke ardhur dhe ather do lind dielli nga perandimi. Kuptuat për hadithin? Pastaj thot vazhdon, vazhdon hadithin, thot për vetën dhe thot kur për këtë sejdën që bën që bën dielli dhe ky është vendi qëndrimi i diellit që ka përmendur Allahu në hayatot. Ky është vendi qëndrimi, po cini ka thënë Allahu më dhuruar dhe dielli vrapon për në vend qëndrimin e tij. Domethën, për aty ku bën sejdë Allahu subhanallahu teala. Shikon atë. Dhe një transmetim thuhet në të fund të, të, të, të shoqë, dielli i bën sërë dhe lind përsëritë dhe njerëzit nuk e kuptonin që ai ka bërë një, një veprim vë të çuditshëm. Nuk shohin për ditë diçka të çuditshme njerëzit. Atëh kjo është toka. Kjo është toka. Ktu është çapja këtu lart. Por vetëse ndodhesh aty diku këtu kur i tha Budhverit, kur prendon dielli, kur prendon, atëh prendon dielli është kom diku këtu, domodin nënt kundër të çapës. Edhe kur ndodhet dielli paralel me çapën Parallel me bejtën më amur, i biqët jetë më në mënë në qendër të arshit, Parallel me qendër në arshit, aty i bënsesh dhe Allahu subhanëtale dhe i kërkon leje për lindur për sëri. Ky është kuptimi i, në më thënë, i hadithën, dhe shumë qartë. Dhe thonë, i qartë. Në më thënë, i drejtojtë të qabës, i drejtojtë bejtën më amur, dhjeli dhe i kërkon leje Allahu për lindur për sëri. Subhanëtala, ka më i qartë se ka ishë ka më bukur edhe më paset sa kjo Subhanallah, ku janë ato prallat e mosbesimtar dhe atyre e shkenztar që i thonë vetër ditur që të cilët janë në të vëllet mashtrusa edhe mosbesimtar në krasime që të, të që ka tërgu profetis Salah dhe se nuk e qartë. Gjithashtu dhe ka dhe shumë ma ejtet të tjerë në cilët të regohet qartë që djeli lvis. Edhe një për e jetëve dhe për mjafto me këtë, thotë Allah Subhanallah, Thot le shëmsu i mbërril edhe zhvazim me jetën sonjasin thot le shëmsu i mbërril hën tu drikel qamar nuk i takon diellit që ta arrij hënën wala la le yusabiqu an-nahar das naata nuk e parakalon ditën wa kullun fi falaki yasbahun te gjitha këto në një në një rumbullaksi notojn falak ngjune rabe do thot rumbullaksi ka thënë ibn abasi do më thon notojnë në, në qendrën e parë të dhënjas në qendrën e dhënjas ka thënë ibn abas figimi në qendrën e dhënjas Dektu ku thot dielli nuk nuket nuk e, nuk e, nuk e ka hënën dhe nata ditën nuk e ka të gjitha këto në një në një rumbullosin u rrotullojnë. Dëgjoat diçje për menditokë këtu ju? Të sfrmendën tokafare. Vinë të shikta të cilës thon tokë rrotullohet, atë thon ja ka thonë allahu kështu do të digjin në rumbullosin u rrotullojnë. Ku rrotullohen në rumbullosin? Ku flitetu të sfrmendën tokafare. Pse ju e futët tokën këtu më me me epshin tuaj? Ku këtu sfrmendën tokafare? Ase ka përmendën allahu këtu ka folur për natën, për ditën, për diellin, për hënën dhe ka thënë për të gjitha këto 14 lloni rrumullaksi që është çelli i parë i çelit të dunjas. Edhe ai të cilën flasin për djellin janë të shumta, edhe argumentet domethënë nga hadithi për këtë asaj nuk tregova. Kan gjetur domthon disa argumente nga domethënë argumente logjike të cilat e hedhin poshtë iden. Kan gjetur disa argumente logjike, sepse duhet më tregoj gjithashtu edhe fjalët e shkencëtarëve që kanë folur për këtë çështje, të cilat domethënë është ajo që kemi fund se se ideja. Uh, argument në logikën të shumëta Për e këtyve argumenteve Ne e shohëm e së tonë Që dili linë nga lindja Dhe përëndon nga përëndimi Unë nuk e di Dhe nuk e rejtë të këtoj do Se si në kanë mështruar Dhe në të dojpike Që në bëjmë budolejnë Dhe për atë që ne e shohëm e së tonë Si Nërkoj që ne e shohëm dhe e prekim vetë Sëpse këta të cilët tonë që to gërtullotë Shkot e shi rëtullime të tokë, sa rëtullime bën të tokë si pas tyre. Shkot e që dyrët. Si pas tyre të tyre që thonë të tokë rëtullohë, tokë ka bënë gjasht rëtullime. Një rëtullime i frikëshën se tjetëri. Rëtullimi parë është rëtullimi që bënë toka rëzvetës vetë, me shpeci 1670 km në orë. Unë po që ndërë pak vetëm të unjerë, në të sekundë, një me 670 km në orë në kuadorë. Edhe 2670 km/h, kjo është shpejtësi e asë, do të thonë që është më i shpejtë se sa avionët civil, që të cilët e ecin me shpejtësi rreth 1000 km/h. Shpejtësi më satar 1000 km/h e sa avionët civil. Madje ka edhe avion, avion Concord, të cilët e ecin me 2000 km/h. Do të them, kjo është e njëjtor. Ajo që në intereson tashjë është me një shpejtësi të tillë, në cilën hecën hecën, do të thonë në më thënë, 1670 km. Ka mundsi dot që njeriu të qëndrojë dot. Të llogaritësh por zonë ti hyn makinë, hyn makinë. Po ti ke një makinë që është e shpejtë që ecën me 200 km. Momentin kur ai ka këtu di shpejtësi dhe pse ti ke xhamë përpara të ngjitë trupi mbas së dilës. A është vërtet çu sepse ka një tërheqje, kupton? Po me avion, kush e ka provu për ju është dybi në të avion kur niset avioni që ngrihet, që nuk është me 1 km kur ngrihet, ku ngrihet mund të, 300, madhe, të më 300 në 400 km kur ngrihet. Jo ku kurrë me shpejtsi të madhe, ti domosdën jeni një, një tërheqje nga mbrapa sidomos kur ai ishte duke u ngritur, kupto nihil, 300 dhe kupton më qartë, domthonjë që avioni është duke ikur. E qartë? Kjo tregon domthonjë që domthonjë dallohet, ndije të lloji, ndije të vizje, kurse ne ecëm me 1670 km në rrugë nuk e kuptokëm i fare që po lvizin. Mbas më më disu ndje ka fragjë të para, e dyta. Një argument do që kanë treguar ata që tokët ullohet, thonë se po të hedhësh një gur ai nuk bie nga i vendi lart nuk bie në vendin e vet. Kjo s'është vërtet. Përkundërsin e themi, po ta jesh një gur, ai do bie në vendin e vet. Dhe argumenti për të gjë është se. Po qeseni do ngrihemi në i lartësi që do ti do ti duhet gurit për shume gjysëm orë për trën. Ti në lartësi shumë më po e madhe. Po qeseni ta marrëm ndonjë që to kordullohet i bie atë që guri duhet bjer, sa i bie i bie rreth 800 km motutje. Andos që jetën e vërtet. Ndoshta gjetën vërtet, si më gjysmore. I bi që që domthon të gurit bie 800 metra tutje, pai po ra, mund bie për shume 2 cm, 13 cm, diçka e tillë, diçka e vogël, domthon יש me qisharakët, më që më që më ndo diçka e tillë. Ë, atëpo kthehemi tek llojet e lvizjes që bën toka, që bëk atoka. Ktu thot domthon atë ka dërguar kta vete, kta e marr nga referenca e saktë, nuk thirr këtu për për shakarë, domthon. Ë Le vizë dytë, le vizja që bën toka rreth diellit, është vizja e vjetore, e cila është me shpejtësinë 108.000 km/h. Domethënë ne u lviz kemi rreth diellit me 108.000 km/h se ndijkemi fare, ëh. Eh? Domethënë që një herë po të frymi 100 km/h na fluturon ato në, orë në, në të cep. Kurse neve domethënë lvizim me 108.000 km/h, nuk e kuptoj kemi. Gjithashtu, dielli domethënë toka bashkë me sistemin ton diellor bëka një rrotullim rreth qendrës së galaktikës ton të pretën duar një rëdullim me shpejtësi 800.000 km në orë. Gjithashtu bëka një lëjë rëdullim i tjetër pak më dvogët se kërë rrëth një një juli me shpejtësi 70 km në orë. Gjithashtu bëka një lëjë rëdullim i tjetër bashk me djelin, dë më dhe një cili, dë më dhe në bashk me djelin për shparësuj sepse universu u zjeroka, si pasë tyre, që është shpivë e së shë vërtetë, me shpeci 50 milion mili e në orë. Gjithashtu bëk edhe një loj lëvizje që që ka si qip lëku ndje nga djathën e të majtë edhe me gjithë të to 6 lëvizje, donë, ne nuk e ndjekemi farë të lojgje e u tonë. Kjo e të mund është me të vërdet e që shrake. Po që se toka të rëtullohë si shpetendojnë këta, i bia tërë që nësë një person grijet me helikopter dhe ripesur një orë, i bia që kur së brejsi a i, së brejsi 167 km më t duke duke vënë punë dorë karburant fare, vetëm 3 naion çkahtu dhe zvet nën ndenin e vënë. Ne i kujtë që domoshta kotelof. Edhe tjetër gjë me punë avionit, por dash që është me punë avionit. Hecën toka me 1670 km/h. Kjo i bie, kjo i bie. Që nëse avioni hecen drejtimi në drejtimin e rrotullimit tokës, sa i duhet shpejtësia që vetëm ta arrij tokën dhe jo domoshta ta kalojë dhe të shkënojë në vend tjetër. I duhet 1670 çit bëhet 00, që ne, që ti shkoj kilometrash 00, pastaj duhet mbi të edhe 1000 km të tjera që të, të shkojë shkoj diku, që ti ke mundësi të mbrejtë diku. Kupton? Kurse në të kundërt, mjaftoj që vetëm ngrihet, qëndron një orë dhe bie pasaj mbas 1000 km ututi. Meqenëse është në të vërtetë, domthonë është shumë qesharake. Edhe kuptohet për kësaj shumë qartë se si ne kanë mështruar. Tjetër gjë, po sikosh rreth. Rreth një rrethë najr. Red ka rasë vjen nga lindja, ka rasë vjen nga perëndimi, ka rasë vjen nga veri, ka rasë nga jugu. Ato vijnë nga gjitha drejtimet. Po qëse do rrotullon dot tokën totale në formë siç pretendojnë këta, ata nuk ishin shansje re, domethënë të ishin tiknin herë të herë do të shkonin vetëm drejtim në tokë. Një çështë shumë e qartë, vetëm do i merr të fuqia e ti shikoj ke proces prasësh... një semë shumë thjeshtë. Që ti nuk ke provuar gjithë. Un jam duke ecur në rrug, jam duke ecur në rrug, me rregull me makinë, kam makinën time. Dhe kjo on ka ndallu mu vet. Autostrad tre kursi. U kalojn dy nga anësh. makina nga anash. Makina una duhet dukej me 120, do duhet du du dukej me 200 or. Kur kalojn të dyja nga anë me 200 or to të forme, ajo makina ime tunde jonë, bën i tunde jonë shonte fuqim në sa un po tëos vë bë vetërmeditën bën me makinë. Donë? Kupton? Pse nga ai nga rrymë ai, më do pak domos ne lvizë me, me me me lvizje marr ramen se ti me 800 km/h dhe nes nje kemi djvare. Kjo domoson, kjo është gja prallat të cilët dhe më thënë uh, hynë të këtoj qëmë prallë njimi i net si kur se pretendën një njërës që ka njimi i një argumente që vërdetojnë që togër të lodhë dhe ne i themi po, ato janë njimi i një argumente si njimi i net janë njimi i një argumente si njimi i net janë. dhe kjo është vërdetimi tëre edhe djetarë në më nishë më ka mërmëndu shumë argumente për të të gjithë tjera unë nuk du të zjatëm shumë p Aty është instargu para kësaj se harroj diçka, argumentet e atyre të cilët thonë toka rrotullohet. Normalisht ata argumente nga Kurani së thënë nuk kanë. Por kanë marrë vetëm një ajet kuranor, i cili ky është aijeti që pretendojnë atë që është i vetëm aijeti ka fort për këtë çështje. Edhe sipas dysh i qartë, dhe aijeti është në surën Nabl, në cinë thotë Allah i mëdhur, thotë në këtë: "Wa talal jibale tahsubuha jamidatan wa hiya tamur marr as-sahab", sun Allahu alladhi atqana kull shay dhe Allahu subhanu t'ala ta në t'ajet të ti i shikon malet dhe me ndonë sa ato rjenë të ngurta por ato ikin, siç, ikin i ikin siq i ikin rrejt për qa fjeta jeti kërën orë? po t'a shikosh kontekstin a jetën dhe t'a apin surin në mëll për qa fjeta Allahu në t'o jetën? Allahu subhanu t'a në këto jetën e fjetë për ditën e gjukimit dhe po t'a shikosh qenë a jetin të të të të të të të të të të të të të të të Fillon thot fillim fara, flet fillim fara për daljen e kafshës nga toka. Pastaj flet për i ngjalljen e njerëzve kur të ngjallë Allah grupe grupe ato që kanë mohuar. Desse kur të vinë të thotë atyre pse keni mohuar më radh. Pastaj thot, edhe ë thot Allah subhanuhu teale tregon do kur të fryjë surit, edhe të të të vdesë çdo gjë që është në qjellën e tokë, përveç atyre që do Allahu dhe gjithu do të vinë Allahu të rristhurë. Pastaj thotë se ti i shikon malin, mendon se ato nuk lvizin. Dhe kjo tregon që që u fitet për ditën e gjykimit. Pastaj mbesi ja ai i përsëri thot, kush kush vjen në ditën e gjykimit me mir, a i të mirë, ai do këtë hajër për sa dhe kush vjen me kegj, i të keqë, do shpoble për të keq që ka bërë. Domethënë këtu fitet për ditën e gjykimit. Sepse ditën e gjykimit, Allahu i Madhëruar do t'i bëj male të pluhur. Edhe për këtë ka dhënë ai shumë të tjerën Kur'an, në të cilat tregon se Allahu i Madhëruar do t'i bëj male të pluhur. Siç ka thënë Allahu i Madhëruar në surën Tur, thotë: "Jo më tëmuru səmau mūra" më të sirur gjibalu sejra, atë ditot kur qëllit dhe më të, të rukudhisët, gjithashtu e dhe malet të, të ikin, të siru sejra të hecin malet, hecin malet, gjithashtu të të dhe madhur, o jesë alune ka një gjibalu, pysin ty për malet, kuljen, kuljen si po arabin e sfe, thuaj i, i bën pluhuar të zotim, i bën pluhuar të zotim, edhe gjithashtu të dhe më thënë, ka dhe shumë e dhe tjerë që të regojnë, që këtu flitë për të një gjukimit edhe shum dijetarëm pyet për këtë ajet, edhe kan thënë që ky është kuptimi i jetës. Po ti shikosh dita të tafsirit, të gjithë kanë folur dhe kanë thënë që ky jetë fetë për din gjykimit. Prandaj, kush kupton për këtë ajet e kurnor që Tokalviz ai në të vërtet i ka qyrë të të gjithë selefëve. Në gjithë dijetarë që ka shpjeguar këtë ajet, ka qenë të humbur. Dhe ai ka deformuar fjalën nga vendi vetë dhe kjo është një precizuesh i futve, të cilët deformojnë ajetin kurnor, i deformojnë ajetin që ka zbritur Allahu më dhuar në librat e tyre edhe të deformonin fjalën e profetut e dhëtyre dhe tjyre, kjo nuk lejohet sepse çdo lloj shpjegimi i Kur'anit që nuk përputhet me shpjegimin e selefëve ai është humbur sepse kjo do të thotë që nëse ne shpjegojmë ndryshe, kjo do të thotë që ne i kemi thënë selefëve të gjithë humbur sepse anë kuptuan Kur'anin dhe kta jet kurën sepse anë kuptuohta. Edhe atë dy nga dyet janë, ose selefët janë të humbur, ose ky që e shpjegon kështu është i humbur dhe ne preferojmë të themi që ky është i humbur sepse për selefët e preferojmë të lëgje se pse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë Nuk bashkohetu me tim në humbje. Nuk ka mundësi që gjithu meti Islam të në në inform, dhe dhe me të stam ta shpjegoj ajetin Kur'anore në formë edhe zimës 14 shekujsh të dalin këta të cilët thon mrekullit shënktorë të Kur'anit edhe pretendojnë që ky ajet nuk ka qenë kuptuar ngon sahabëve. Ne vallahi ky lë shpjegimi Kur'anit në çdo formë, ky i ngjan shpjegimit të Mu'tazileve dhe të Xharive, të cilët i shpjegojnë ajetin Kur'anore me ato filozofive të tyre të thoshin sahabët kanë qenë njerëz pa ditur. Nuk i dini këtë gjë që dimë ne. As nuk i kuptoni këtë gjë që kuptojmë ne. Ata kanë qenë njerëz që merreshin me luftë, që merresh me dhunim, nuk dinin, nuk kishin shumë dije. Por ne dhe ne ka nxjerr një rregull i cili thotë: "Tariqatu Salaf aslam o, o tariqatuna a'lamu ahkam". Rruga e Salefëve është më e sigurt kurse rruga jone është më e precize dhe më e ditur. Kështu që ata i kanë thënë vetë dytyr më të ditur se sa Salefët dhe këta, këtë gjë atë po pse nuk e shprehin me gojë, edhe kanë gjetur njërin prej tyre pa problem me emër sepse libra të tij sot gjenden në Shqipëri, sot dush ka dhënë të lëgje dhe ku ishte një qenkon e sahabe këto lëgje thotë një projed kuornore për shpjegim të Kuranit dhe un i them është vërtet që të përradhjet të këtyre nuk ka gjënë një qenkon e sahabeve por kuptimi në ajed e kuranor nuk ka shans që të pranohet dikush që sahabës të dinin Abdullah ibn Sudi thotë sigur di sigurt të di thotë se ka një person që e di më mirë ajed e shpjegimin e Kuranit se un do shkojë tek ai thotë dhe nuk ka në ajed kuranor thotë që un mos e di se kur ka zbritur si ka zbritur apo si çka ka zbritur si dhe kuptimin e tij Edhe këtë gjëshë ulsam të mirë ka përmend në librat e al-Aqid al-Hamawiyye, al-Fatwa al-Hamawiyye pse këtë që thash tash i themi me Sudit, si përgjigje ku njerësharitë të cilët pretendojnë që ata njohin Kur'anin më mirë se sa selefë. Dhe unë them këtë logjikë sot, të, so të njëjtën gjë, si përgjigje ku kundërtyrët të cilët pretendojnë se ata njohin Kur'anin më mirë se sa selefë. Dhe kjo është fatkeqësi. Në kohë që kta jetë as kurse ka shpjeguar në çdo formë kta nxjerrin prej tij, nxjerrin prej tij domthonjë që toka prutullohet dhe kjo është fatkeqësi. Në kohë që Kurani, Suneti, i Xhmaiu i Umedit, të gjithë këto bien dakord që toka nuk lëviz. Këta të gjithë thon toka lëviz dhe pretendojnë që Kurani e bëë, domethënë e ka pranuar, deni ko një ko që Kurani nuk e pranon atë gjëje. Madje çështja është më po e madhe se kaq. Un po t'rrugoj diçka tashi. Në libri As-Sawaq al-Shadida ala atba' al-hayat al-jadida ka thënë në faqen 60 Sheikh Hamud al Tuwejji të librit. Tash do t'ju rikujtoj pak. Këtë libër ka shkruar Sheikh Hamud al Tuwejji, i cili është nga dietarët arabisauditë. Dhe e ka miratuar myftiu i arabisaudit i cili quhet Muhammad ibn Ibrahim al Sheikh, Allah më shpërft. Dhe Sheikh Hamud al Tuwejji, tu do të thon, mbas i ka treguar argumentet për këtë që thon, çfarë argumente tash i thamë, argument tashit, thot? Jo vetëm kaq, por ka prej dietarëve muhakqiqin, dom thietarëve të domund të cilët janë preciz në dijen e tyre të cilët kanë thën. Dhe tashi këtu unë këtë që do të them tashi, po do të them diçka. Unë këtë deri tani nuk e kam pas thën vet. Por mbas i lexova këtë, un, unë tashi po e them, dhe unë para disa ditësh e kanë luzukut libër, sepse oni ideën e kanë pas shumë qartë, kanë se luzi libër tjer, të tashi, po a dërgoj çka kanë thën këshiau këtu. Ka dhën faqen 60 thot. Sheikh Hamud thotë, "Ma dietat kanë thën disa dietar thotë, që ai person i cili thotë që to ka lviz ai ka bur kufër." Unë ndejm sot këtë mendimin nuk e kam pasur. Nuk kam gjetë demoson në një fjalë dietarësh. Sot djeta fjalë dietar por u thën fjalë në tyre. Këtë fjalë e ka thënë Sheh Ahmedut Tuijhi në librin e vet në faqen numer 60, nga Shehu Muhammad ibn Yusuf el Kafi i Tunuzit, i cili ka marrë nga librin el Masail el Kafie të tij, edhe këtë libër thashë e ka miratuar Sheh Muhammad ibn Ibrahim al Sheikh. Prandaj këtë nuk flitet për luks vlezër. Nuk po flasim për luks neve, ne po flasim për çështë këtu që të bësh domethënë mohimin e etë kurnore. Edhe, edhe justifikon pas e Shekhu vetën e vetë këtu dëmën që thotë kjoj që e të kufër sepse kjoj është mohim i ajetëve koharnon në dhe cilët duke të qartë në cilët duke të formë të qartë që toka nuk lëfiz i të ashtu Shekhu më bazi ka thënë kush sot që djeli nuk lëfiz a i ka burë kufër nuk lëfiz pëse dikur të shkenstar për dëndoni që djeli nuk lëfiz dhe toka rëllurë rëti Zbuloën joja se dielli me gjithë tokën rrotulloka në qendrën e universitit që është, domoshta nuk është pa vërtet normalisht në shpivit e tyre. E thon ata që kjo galaktika jon përmban ato 2 bilion yje. Thuo valli se i numëruan ata sa yje ka këtu, domethën, apo e pana në cepin e tyre. Kta llogarit dhe dhe llogaritjen e lartësisë së yjeve disa masë? Kta e masme me llogaritë astronomike me llogaritje matematikorë që diçka që është diçka e kot, domethën. Sepse nga ana matematikore diçka mund të jetë shumë e saktë, por nga ana fizike nuk vlen dy lek. Dhe për këtë do të ndokar suitime të shumta. Të cilat inshallah do të kemi mundësi ti shpjegojmë shkurtimisht. Tashh i çfarë kanë thënë veç shkenstarët për këtë çështje? Përse i përket kësaj çështje, kam folur me një numër shkenstarësh. Thot një person i cili quhet Muhammed Farid Wajdi në librin e vet Kenzol Ulumu Lugha. Ka thënë kështu, thot përse i përket rrotullimit të tokës, kjo çështje është çështje kontradiktore, domethënë tek shkenstarët. Thot, kërë këndraditot existon, thot, edhe pse ideje që togër të loët është e ka mundur i dhe në tjetër, thot, por ajo në të vërtet tek matematicinët dhe të shkenstarët, këllo i gjëje është qështë e dyshimët, shët, thot. Gjithashtu ka thënë në librën e vetë, el islam fi asri l'ilm, islami në kohën e dijes. Ka thënë, argumentet që togër të loët e dilit nuk janë, nuk e kështëtojnë, thot nuk ekzistojnë në formë të perceptueshme, më nuk ka argumente të thësh argumente fizike. Më anë të cilëve ne nuk kemi mundësi si të përzihemi thotë. Siç është për shembull çështja e rëdhullimit e rumbullacisë të tokës thotë. Se rumbullacësia është diçka pa diskutueshme. Për këtë arsye ne shohim një numër dietarësh, shkencëtarësh përshëllim dhe matematikënësh të cilët fusin dhe kanë hedhur dyshime në rëdhullimin e tokës. Pra i tyre ka qen një shkencëtar francez i cili quhej Drummond ka shkruar në një gazet të Parisit thot nuk ka asnjë argument deri tani për saktësinë e rëdullimit të tokës thot siç pretendon Galileo thot siç pretendon thot Galileo thot dhe i cili ka për hapur diën e Kopernikut më radh pastaj thot gjithashtu dhe Uh, është një shkenstar tjetë e po frances, që ju e të uh, buan kare, ka thënë kështu. Dhe kjo ka që nga shkenstar më të më dhejë frances, thëtë shu. Thonë që to ka rëtullohet, unë nuk di thëtë që të kjetë në një pengese që të rëtullohet, thëtë uh, sepse përnimi i, i hipotezë që të rëtullohet është e tjeshë për të përnuar, thëtë, dhe për të bërë logaritet, por, thëtë. Kjo është një hipotezë që nuk kam mundësi ta vërtetoj dot dhe as ta mohoj kush më hoj argumente të perceptueshme. Sepse kjo është një gjë thotë abstrakte, thotë thotë e cila thotë përcsimi ne thotë ku duhet bazohemi ne që themi që toka do të llohet. Domethën kur ti thotë ky ky francez thotë kur ti thua se toka rrotullohet thotë, kush pik stabile në unestabile në universitet duhet të, të bazohesh tek ajo, thua se ja kjo është stabile dhe ne do ku nisum nga ajo u po themi që to kordullohen. Pse? Si çdo ndodh, është një lloj gjë i quhet korniza e referencës. Sepse ne jemi njerëz, jemi jemi të vigjil. Edhe njeriu, por shom kur ke dy trene, ke dy trene aty, janë të dy të qëndruan në stacion. Edhe ti jete njëri, dhe fillon njëri prej tyre nisë treni. Ti në momentin kur shikon trenin tjetër, nuk arrin të kuptosh, a nisë treni jo të punisë treni? Në momentin e parë, sepse pastaj kur fillon Lvizë të kupton nga Lvizja, në momentin e parë nuk e kupton. Pse? Sepse ti që ndron mbi një lloj objekti që ti dyshon, a dhe ai mund lëvizë dhe ti mund lëvizë. Para ndihmë momentu para se kupton dot. Qartë? Ndërsa nëse ti dhe jeh në majt të, moment, në të, në të, të ishë majtë malit, ti e kupton kollaj se kush po i thyer lviz, sepse ti nisesh nga një pikë reference që ti i sigurt që e nuk lëviz. Atyre, mbasi dash në tokë, më thuaj mua ti se kush është pikë reference e cila është stabile, maancils, shkencëtarët kanë mundësi të vërtetojnë që toka nuk toka rrotullohet. Në kohë që yjet lvizin, dielli lviz Nano lviz, gjithë planetët lvizin. Atë kurse pikstabile, në të cilat janë, janë referuar ata dhe kanë vërtetuar m端saj, ti Toka nuk lviz. Tashĩ gjithashtu kemi edhe shumë, domethënë domethënë në, në fjalë të tjera të këtyre dhe më thon drejtun nuk duhet zgjatën shumë. Thon një prej tyre të ka shkruar domethënë një person tjetër në një revistë franceze gjithashtu, një shkrimtar thotë shoq, nuk është vërtetuar thotë që Toka lviz. kanë të reguar fjallë gjiret gjatë aktu, në gjithashtu është një, një liber frances që sh e shkrujtur me titullin Toka Nuklevis, që e ka shkrujtur Brajovic, që shkrujtë Brajovic, mesat duket është më rogjin, në mundën duhet të të të të të slavë më rogjin, edhe ka të reguar në të, të liber, që e shkry, shkrujtë frangjish, ka, sh, ka shkrujtë në, në mundën herët, ka të reguar në të liber argumente shkencore që të regojnë që të Toka Nuklevis, edhe e Thot, kjo të rgonë, thot, që dhjeli Lëviz rëth tokës, edhe gjithashtu dhe hëna rëtullohet rëth tokës, edhe kjo të rgonë gjithashtu që toka nuk Lëviz. Gjithashtu dhe e, ka të rëguar një doktor Adelar Muhammed Fëkih. Thot, ka thënë, thot, thot, fizikanti bashkohor, thot, Paul Divitz. Thot, thot, thot, sot nuk dyshon nuk dyshom ndonjë ndonjë shkencëtar thot që dielli është qendra e sistemit diellor dhe se tokat rrotullohet rreth tijot. Por thot pasaj edhe por thot der më sot nuk e kemi nuk kemi mundur që ta vërtetojmë saktësinë e këtij përfytyrimi thot edhe pse duket që është shumë përcis thot. Nuk ka, nuk është e pamundur thot që në të një të ardhme të dalë një pamje më më e qartë dhe më e precize që mund të spullohet nuk nuk kundët lidhe me rëtodimit, që nuk këtë dolohet, dhe më thonë. Gjithashtu pase ka thënë dhe një filozof amerikan. Këto dhe më thënë, me thënë drejtën këto të rëgohen për ata që nuk bindë, nuk bindë me të që për të helur poshme, djitha ato që në argumentë mundshme, më thënë? Ka thënë një filozof amerikanit që i quëtë Walter Sties, thëtë, Nuk është nuk është më sakt të thuash që dielli nuk lëviz edhe toka rrotullohet rreth tij sesa të kundërtën. Sepse thot Koperniku në të vërtetë që e ka dhënë këtë ide, e ka dhënë sepse e ka dhënë sepse kjo është më e thjeshtë për të bërë llogaritjet thot. Por, nëse dikush thot mëkon në sot më, do thot të kundërtën e kësaj, domethënë që toka nuk rrotullohet di rrotullohet tij thot. Nuk ka mundësi kush ta hedhë dot të poshtë do dhe thotë që kjo është gabim. Gjithashtu dhe një përson të që të që të që të që të Marshal Hall, ka shkrujtë një librë me librin Toka Nuklevis. Gjithashtu dhe ka shkrujtë një përson të që të që të Walter Van Der Kammen. Ka shkrujtë një librë me një përson të që të që të Gjerardis, një librë me titullin Shkacet që të që të që të që të që të qëndërë është gjithashtu dhe një fizikant tjetër dhe një ëh, do të them astronom, ka shku një libër tjetër edhe është botuar në vitin 2004, ky libër është bë shumë shumë i ri, i cili quhet Parimet e gjocentrizmit, e gjocentrizmi, gjocentrizmi do të thotë që toka është në qendër. Gjithashtu kemi edhe një faqe interneti, të cilën e drejton një fizikant anglez, i cili quhet Niva, Nivail Thomas Jones Kjo faqë e quatë reality reviewet Pikomash, në faqë e anglezën Në cilë të regojnë në formë në anglisht Argumentet fizike të cilë të regojnë Qetoka nuk lëviz dhe hedhë poshtë Dë më dhe në këtë të këtoka to, to, lëviz Unë gjithashtu dhe shëtë të regojnë Dishka tjetët që shkenstarët Kanë bërë Kanë bërë katër eksperimente Për këtë të qërstje dhe to eksperiment ndu kem bër për të vërtetuar që toka lëviz von ulviz, kem bër për gjëra të tjera. Por në të vërtet ato kanë zier kanë zier domethënë kocinë e kësaj ideje dhe një për këtyre eksperimenteve ë quhet eksperimenti Michelson. Michelson. Nuk e ke shkruar duk këtu domethënë po më ufi kompjuterin që morë bateria. Eksperimenti Michelson, ky eksperiment ka të bëjë domethënë me një lëndë që ndodhet në ndodhet në natyrë e cila quhet thuhet e thirr, në anglisht quhet aether. Dhe kjo lloj lënde, domethën, në kjo lloj ky lloj termi është marrë nga greqishtja e lashtë. Nuk ka, domethën, shpjegim për të thushë që kuptimi i saj është i shqipës këtu. Logaritë domethën edhe në arabisht nuk kishte ndonë shpjegimi, thjesht e shpjegonin çajishtë, por nuk nuk i jepnin kuptimin, domethën, se nuk është e njohur. Ërëndësishme këta kanë zbuluar ndonjë lloj, po po trëgoj tash të edhe një ide në eksperimentin që kanë bërë këta. Kan zbuluar një lloj lënde që ndodhen natyrë quhet e thirr. Ethiri thonse, dhe arabit thonë ethir dhe na greqisht e thirë. Dhe në greqisht e thirë qoftë në një term. Kjo lëndë bën përçimin e valve të radios dhe televizionit. Tashik tash këta ishin mori Vaju Dyskinstar, mori një aparatur e cila ishte shumë delikate që që regjistronte çdo lloj lëvizit të vogël. Dhe këta dorin me anë të asaj aparaturës që dëvërtetonin, të çikonin se çfarë ndikimi kishte rrotullimi i tokës tek ky ethiri, tek ethiri te ky përqesuesi i valvës telezionit e Terratos çon ndikimin i kishte ky e do të vendosëm në atë mendim në atë drejtim në cilin ne mendonim vë që ky është drejtimi i tokas domthon drejtimi nga rrotullot toka. e tokas e thotë unë nisi pamë dhe po mendonim tha që kur ta vendosën an të kundërt do kët ndikim shumë fuqishëm sepse është kundërta do të përballet me me me me, me rrotullimin e tokës kur e vendosin an të kundërt thotë pamë që nuk kishte asnjë lloj dallimi fare njësoj Dhe të u shokuam, pas e të të përvuam dhe në formë atyre në, në vëndërtimin ndryshme me radhë, doli dhe me dhe që njësoj, a i sa dhe me dhe nuk kishtë, nëngelëm shumë fare dhe u, ju dërituam dhe në të në të shkenstaj, dhe duke u dhe një atyre një, një kërkes, si është e mundur që dhe dhe dhe dhe rezultati nga aparaturë, kur ju në keni thëmë që të kërdo lohët, dhe për kësaj dhe që të kërdo lohët, nuk rdo lohë ka. Edhe atëra ta do shumica e tyre dhan shpjegime çesharake thot. Dhe i vetmi personi i cili u dha shpjegime të tyre, i cili shpjegimin e vërtetë po ishte domethënë ishte domethënë Devi për të vërtetës. Ishte uh, Alberta Einstein, cilë Albert Einstein tha, kose, thyrë, i cili shifut. Alberta Einstein shifut. Do tha Moselondi kohse ky e thir nuk ekiston fare, tha, nuk ekiston fare. Për ti për hatë më më më të qenë rahat që mos merre më me këtë çështje. Mirë po, e vërteta është që për këtët që është jam bërë dhe tre eksperimentet të tjera. E me gjithët të, është e qudishme që këto këta eksperimentet të cilat kanë vërtëtuar, që toka nuk të lotë, nuk jenë një përra. Kurë shërsyja? Ata nuk duaj që dalin pa që toka nuk levisë. Edhe unë në rësynë o të të govë dhe në hytëpe. Një përësynë është përsa ata në, ratë, në ratë homi popullaritetin e tyre dhe besueshmërinë tek njerëzit. E para, sepse kjo është bërë uniforma të gjithë. E dyta, më anë të kësaj, ata i thon tokash me koncept universit, si toka ka sa duhesh, nuk jo ka ashtoksore ja me radhë për t'rrugur njerëzin e njëmi ka, nuk ka gjë i mbavler. Për ta nxjerrë njeriu nga qëllimi për përcilin e ka ardh të jetë dhe po ta shikojnë për shkak të Kur'an, Allahu më dhuroi sa i përmend jetët. Se <laughs> and... ma o të ularë, se ma o të ularë, që edhe toka, që edhe toka, që edhe toka. O dhe nëzërshë përhanda një person i cili besoni që toka është në universit, i bë pjytë e vjetës ti, përse më më në toka, toka është një thërbje e vuhër parë universit, përse për të kërshë vëdhe në toka? Ose në hadit që të të alloj madhuruar, të të profetës tëllim që alloj madhuruar, e merë token në gjishtin e ti dhe e merë qenë në gjis Edhe un vet përpara se të binjë për të çështojmë, ç'ne tokë ka kaq i vogël, thërmi, do për të përpara. Pse ta marrë lokën këتم vetë kurse qet në vetë që kaq mbvara, do të thon. Pse sepse nuk kanë mbushur trut, nuk e kanë mbushur trut me byk, jo më kasht, me byk. Për këtë filloi njëu pas të dyshon në argumentet fetare për shkak të për shkak për shkak të përradhave të atyre të cilën si kanë treguar. Normalisht që ne um po them ne nuk i mohojm çdo shpikë që ka bardha, sepse ne kemi para për para vetëve tona këto gjëra, por ndryshe diçka që ti e ke para syve, ndryshe diçka e cila është që nuk shikohet e para dhe e dyta, ndryshe diçka e cila nuk ka argument që e mohon atë, ndryshe diçka e cila ka argument që e mohon atë në të vërtetë. Dhe gjithashtu nuk e mbështesin as argumentet e reale, të cilat ekzistojnë në realitet. Edhe do më thonë problemi është këta e njësër në shumë qështet cilë e kanë të rriturë janë njësër nga argumentet matematikore dhe jo nga argumentet fizike. Një kohë që fizika, fizikë shumë fizik, fizik, të më thonë fizikë, kërë në fizikë, do thotë që kjo dhe shkjenët se hetësën vetëm argumentet të perceptuashme që perceptuar me një për shqisave të trupësh. Kështu që nuk parënon të argumentet matematikore, por ata në pamunëci të existenit të në, në pamunësit të gjësens të argumenteve fizike janë drejtuar të argumente matematikore për gjitë e shumë gjërë për këtyre ka qëtë dhe një shkenstar i cili qëhet Hawking Hawking, është njërë edhe këmë anë të logretë matematikore dhe më dhënë zbuloj dhe më dhënë që pas ka vrimë të zeza dhe ju besetit i qitë të këni hangru këtë mashtrim që pas ka vrimë të zeza një po që ndodhe Ky vetë nuk kurse ishte bindur, thjesht vetëm algoritëm matematikor. Pasë më brapë, çka algoritëm matematikore, mbra, shkot, matematikore eh, nuk kurse po shikonte me teleskop, e di? Pastaj i bindi të gjithë dijetarët dhe shkencëtarët që ka vrimë, pasën mund të para tha, nuk ishte vërtet kjo tha, unë nuk nuk jam bindur akoma, nuk ka fakte që ka vrimë të zeza. Mërni prej mej gjeta shik, tek ka thon vet ai që ka shpikur, nuk ka vrimë të zeza, janë gjitha prallla. Gjithashtu, kjo tregon domundin që Logaritet matematikore mund të jenë shumë të sakta, por ato në të vërtetë nga ana fizikës nuk vlen 2 lek. Dhe fakti për të gjithë gjë është që largësia hyjë që masin shkencëtarët, ajo llogaritet me çfarë? Me logaritëm automatikore. Duke përfituar diçka të tillë, çësse logorizim ta. Fotë qendra e diellit Domethan treçi një drejtës nga nga qendra e qytetit deri tek deri tek toka, pastaj një drejtës tjetër tek ylli përkatës i domasin e largësinë. Dhe për këtë krijohet ajo që quhet hipotenuza. Dhe llogaritet hey pastaj thot largësia në midill dhe tokës, sepse këta përfiturojnë që tokërdullorë dhe dielli dhe largësia në midill dhe tokës është 150 milion kilometra thot. E përqendruam veten se sigurisht e matën, sepse po të kishim mat domethan do të ishte shumë e thjeshtë ta gjinin, por nuk kanë matur për gjithë me hamendje, duke përfituar që tokërdullorë srotullohet hiç. U dorit një për 10 milion kilometra të rreme, për këtë pasaj domthon arrinë të masin këndin e sipërm dhe për kësaj arrinë të llogarizin që këtë yje që janë me miliona, me miliona, me biliona, me trilliona me radhë, në vitë me radhë, në fund fare pasat dalin rezultatet që ata vet hedhin poshtë këto llogaritje që kanë kanë bërë, sepse kanë ndodhur në shumë raste. E llogaritni një yll dhe thoshë ky yll është kaq e kaq e kaq larg, pastaj pas sa kohësh Kur bënse logjikat e tyre u di ti që krylli ishte shumë herë më e apart se kishin pretenduar ata edhe për këtë, kanë dëshmuar ata vet. Dhe një argument i tret, që e hedh poshtë të lloj metode argumentimi që përdorn ata është që argumentet matematikorë nuk vlenin në fizik. Ësh shembulli i asaj që quhet macja Schrödinger. Ka qenë në më një shkencëtar austriak, më saktë do të thënë Erwin Schrödinger, dhe ka trëgjuar një shembull me, me macën, i cili do rezultati i shembullit është ky domethënë që Po kjo që jimeze do më brënd, brënd, brënd ati, më thënë, të fushën kë do të brenda këtë domethën ta ta kesh në një kapak të, me kapak të mbyllur në, të në helm, të pasaj, si një vend, hedhën atë në helmë dhe vendoset së pari sipër një litari, fundi i litarit vendoset një çekiç i cili i cili domethën domethën lviz, fot mundësia dhe brenda këtij gjithashtu është një një kuti ose një një shumë një, shu, një qelç për për për xhami e mbyllur me me helmë Edhe mundësia thotë që kjo të thyet është 5%, mundësia që mos thyet 5%, nganë automatikore me llogaritje, thotë me llogaritë automatikore del që macja me llogaritë automatikore del që macja është e gjallë, ë ngordhur për një herë. Kurse nga ana e fizikës thotë kjo është e pamundme, për ndër Hawking, sa ju kujtoni të shembullin, shembullin e kësaj macës Schrödinger, thoshte sa ju kujtoni të thoshte më vjen të marr pistolen ti bi vetes ti bi vetes ose pse? Kjo tregon thotë Çe llogaritë matematikorë mund të jenë shumë të sakta, por nga ana e fizikës ato nuk vlen 2 lek. Kështu që domethënë nga ana matematikorë masi është dhe ngordhër edhe e gjallë. Kurse në të vërtetë ndaj s'ka si të jetë edhe ngordhër e gjallë, do të thonë e gjallë e ngordhër. Dyja s'mund të jenë për njerëz. Në bazë këtyre këta janë nisur pasaj duke bërë llogaritë të tilla që nxorën gjithë ato iluzionet dhe i mashtruan njerëzmit me to. Edhe normalisht në varësi të tyre, domthonjë nuk nuk qëndron vetëm këtu, por qëndron në ide të tjera, madje siç u thash ky shehu ka shkruar një libër tërë, nënsinin tot azjesimi i hipotezave për universin. Dhe ke hedhur poshtë dhe shumë ide të tjera, kthei tregova për arsye që njeriu të kuptonë kush e vërteta. Gjithashtu ndaj problematikës kryesore që ka ata persona të cilët thonë se tokë rdhullohet është që Allah i m'a dhurë dhe nuk duhet zgjati më shumë se varti shumë. Allahu subhanahu Allah subhanahu subhan taala ka thregon Kur'an, te bareke le dejale tis semai burunje ve jala fi siraje wa qamrun munira. Po ti madhruarsh Allah i cili ka bër në qiell, çon qiell, yje dhe ka vendosur të diellin edhe hënën. Domethën diella hëna ku janë, janë qiell. Shumë bukur. Atëherë këta thonë që di toka rrotullohet rreth diellit. Atëh kë i bie që kur toka rrotullohet rreth rët një pjesë të kohës rrotullimit që toka të hypin qiell ngjitën mbi qiellin dhe zberez para poshtë. Dakor? Ja ditë vitit, një pjesë konst sepse shiko. Tash ky është qielli i parë. Dielli ndodhet qenë parë. Toka u ngjis kanë qenë parë dhe mbi qiellin e parë rrezin qiell 203 do rrotullohet rreth diellit në të folme dhe hy kanë qiell zbiska. Nikoj që kjo është vërtet kjo shpifje, përkundazi, domodin toka ndodhet poshtë gjithmonë siç ka thënë Allahu madhure, wall arda wadha. <shtë> dhe toka e ka vendosur poshtë. Gjithashtu ka të reguar Shekha Ptërkaim Hamedin në liber në vetë, i dajëtë lëheran, thot, a i personi cili, a i personi cili, nuk beson që toka është në qendët universit, a i e ka humur zotin e ti. A i ka humur zotin e ti, sepse, po që se në nuk beson që toka është në qendët universit, po shën i cepë, ne do të humin konceptin e fjales lartë edhe poshtë. Humbet kë koncept, sepse, Po ju shtoka larg është, është qilli, por qesë ti do të di gjithëmit se do një vështë domethënë që toka toka që kemi qell. Me cep. Edhe toka pa fund, e pa fund, edhe rëthoshi Abdul Rahim Hemedhi më mirë këtyre të cilë beson pas saqë Allahu është brenda qieve. Domethënë kjo loj akide, besosh që toka lviz, e çon thellëmin njeriu që të besojë që Allahu është brenda kristave të tij dhe kjo është akide e sufistave. Edhe prondim për ta mbyllur këtë gjë to ideja është normalisht kanë ardhur për çifutëve edhe këta shkencëtar që thash dash Newtoni dash Einsteini dash Darwini edhe të tjerë semun e të tjerë shumë për ty janë çifut. Dhe mos u çudisni për këtë gjë kur them çifut sepse mbas mund të duhet që po ekzagjeroj shumë duke thënë çifut çifut sepse Allah ka thënë për ta në Kur'an ka thënë letuf sidun na fil ard de marrataini wala ta'luna alawan kebira sot ju do shkatronin tok dy herë dhe do ngjitin shumë lart dhe historikisht ata nuk janë ngjitur në tokë si këtëherë që futet. Pande nuk e kupton di që ata të kenë bërë mastroime mëdhaja, duke i futur njerëzit në kufurën e shitit për t'i larguar nga Allahu subhanahu teala dhe nga feja e vërtetë. Dhe kjo lloj ideje që thuhet universi ka gjistuar para miliona e biliona vjetësh, nuk ka ardhur kjo ide. Nuk ka ardhur kjo ide. Miliona e bilionëve vjet dhe këto ka ka miliona e bilionëve hyje edhe hapësirë të thellë më radhë. Kjo ide, po të lezosh një internet, kjo ka ardhur, ose këto dhe gjeje e kam besuar një sekt që i fut, i cili kjoët Kabala. Kjo sekt është sufisë, sufisë që i fut. Si që janë sufisë që i përndonjës e musimani, ata e sufisë që i fut. Ata i besojnë këto dhe shifrës të tila, të tila, edhe me ndohet se ata i kam futur në këto në shkendës të, të tila, dhe ka dhe arsyet tjera, mund të lezosh për të do një internet Kabala, kështu që i kjoët që insektifut i cili domthon ka sjell të të tilla. Me gjitha këto është një prej halkave të xhinxirit të mështrimit i cili është bërë muslimanëve detyrë në besim Kur'an dhe Sunetin. Edhe do mjaftonte që kjo çështje të ishte e rëndësishme vetëm se e ka thënë mohon Kur'an dhe ne do ta besojmë. E ka thënë për filozofinë në Sunet dhe ne do ta besojmë ti ç'është. Kjo do mjaftonte për të, të gurur rëndin e saj. Dom pranë njëri nuk do t'rregohet mend i madh. Adose duhet të t'rregohet kokëfort mundë të vë ku drejtë të vërtetës sepse u shtërgojët këpëfort në detë vërtetës, a i ka shkotruar vetën e vetë, lusë alonë e madhururët, në avuzojt e këtë vërteta, në regojnë në kodën e hapë i sytë, në në rrujnë në mashtrimet e mashtruzë e Allah, shkërën i në gjithëve.